Keď niekto povie, to je predsa maličkosť, chce ti naznačiť, že nejde o nič dôležité. Či dokonca, že vlastne nejde o nič. A keď povie, to je veru veľká vec, vlastne tvrdí, že je niečo veľmi dôležité. Ale nie je to veru celkom tak. Sú síce veci veľké aj malé, ale... Čo je dôležitejšie? Čo je závažnejšie? Hm? To veru od veľkosti vôbec nezávisí. Ako vraví príslovie, malé je zrnko korenia, ale skús ho prehriznúť. V živote je to naozaj tak. Keď ti padne do oka malinké zrnko piesku, pripadá ti ako nejaký kus kameňa. A napríklad taký zákonníček, to je taký malý klin, čo drží koleso na osi voza a sám nie je väčší ako piac. A predsa by sa bez neho koleso možno aj veľké ako dospelý chlap válalo niekde v prachu pri ceste. O tom, aké klamlivé je hodnotenie podľa veľkosti, som sa na vlastnej koži presvedčil na jednej z mojich námorných ciest, keď som sa plavil ako lodný lekár na lodi Antilopa v ďalekých východných moriach až hen pri Bandýmenovej zemi. Eh, toto bez je hrozné. Hmm. Bude to ešte dlho trvať, kapitán? To nikto nevie, pán Gulliver ale pripravte si dostatok obviezov, tinktúr a mastí na rany a obkladov na udreniny. Lebo kým neskončí toto bezvetrie, budete mať asi ešte veľa práce. Ha, veľa práce? Hmm. Veď loď nehybne stojí, mužstvo nemá čo robiť. No práve. Pri bezvetrí sa posádka povaluje, muži sa nudia a preto vznikajú rôzne spory. Potom hádky a nakoniec aj bitky. Robím, čo môžem. Chlapov zamestnávam, dávam im už po stýraz umývať palubu a všetko zariadenie znovu čistiť. Každý spor rozháňam už v zárodku. Ale všade byť nemôžem. Tak preto všetci chlapi z posádky od seba bočia. Predtým vždy pri každej chvíľke postávali v skupinkách. Zhovárali sa, žartovali. A teraz je každý kde si zalezený a ukrýva sa sám niekde v tieni pred pražiacim slnkom. Aj oni to dobre poznajú. A radšej sa jeden druhému vyhýbajú, než by sa mali dostať do sporu. Len tamtí dvaja sedia svorne ako dvojičky. A ryby. Bix a tiny. <laughs> Veľký a malý. Aha. Jeden Aha. doslova obor a ten druhý drobný. Ale vrtky ako lodný potkan. Najlepší priatelia. Plavia sa už spolu celé roky. Á, mám ju, mám ju. A ah, ty mu zabrala ryba. Bude to asi niečo veľké. Udi sa s tým zametá po palube. Poďme mu pomôcť, aby ho tá ryba nestiahla z paluby. No, ukážem udicu, drobec. Pomôžem ti. A čo? Lítia. Lítia. Aj sám. Lítia. Aj sám. Si... Aj sám. Lítia. Aj sám. Aj sám. Aj sám. Aj sám. Aj sám. Aj Aj sa to sám. Aj sám. Aj sám. Aj sám. Aj Aj, domora, aj, ja. si, aj ja sám. Zlobiť, No vidíš, keď ťa nechytím za opasok, dostala by ona teba do vody, a nie ty ju z vody. Ukáž tú udicu. ja som ju chytil, je moja. Keď neprestaneš, nebude žiadna ryba. Pusti sa už tej udice, skrpec skrpady, uhni no, uhni, keď ti hovorím. To sa, otrhla sa. Keby si mi nezavadzal, no, tak... A keby si ma nechal, aby som si ja sám vyťahol svoju rybu, <hý> ale pán veľký musí vždy predvádzať svoju silu. Lenže na ryby treba ísť rozumom, a nie iba tupou silou ako dajaký bík. Co je ti bík, ty krpatý potkan? pod poď, poď, poď, pod poď, poď, poď, Pozor, kapitán, vyťahli nože. Čo sa pechoríš, jednou rukou ťa rozpučím. No len, aby som ti na tej ruke prsty neprepučil. Ej, ty mi, tie nože za opasky. Užaj. Rozkaz, kapitán. Chlapi, čo vás to napadlo? Bral mi udicu a ušla mi ryba. Chcel som mu iba pomôcť. Keby ma mohol nechať. Ale vidíte, týny, bolo to nedorozumenie. Bix to nemyslel zle. Uh, stále sa naparuje. Čo? Myslíš si, že keď je dvakrát tak veľký, že je aj niečo viac než ja? Ja si to nemyslím, krpec, ja to viem. Čo? Čo vieš? Čo? Oh, nie som iba dvakrát taký veľký ako ty, ale urobím aj dvakrát viac roboty. A? Lebo som aj dvakrát taký silný ako ty. Čo má ty, no? ty veľké krúlo? Dvakrát viac robíš. No? Kedy? No. Kedy si urobil? Dvakrát. Aj to nedávno pri nakladaní tovaru na palubu. Jo, ja jo. som bral po vreci do každej ruky. Jo. A ty si sa ledva batožil s jedným. Jo, jo. Uvlečieš veľa. No. Aha. Ale. Keď treba plachty podkasať. Ja, ja, ja. Tam buď múdry! Veď by sa pod tebou ráno zlomilo, Bachroš! Kto je Bachroš, ty trpasný Ja že som trpasný? Ty trpaslý, slon, trpaslý a slon! Uh, chcem povedať. Bix a Timmy. Na tri kroky od seba. Uh, uh, uh, uh. Povedzte aj vy niečo, kapitán. Veď ste to počuli? Aj ja mu povedzte, kto má pravdu. Hm? kapitán. Doktor Gulliver. No, hm. kto? Koho z nás viac potrebujete? No? Koho viac potrebujem? Koho viac potrebujem? Ja vám poviem niečo iné, námorníci. Hm. Viem, čo na svojej lodi nepotrebujem. Nepotrebujem a nestrpím. Hádky a bitky hm. Za trest vydrhnete palubu. Hm. Zoberte si vedre a kefy a začnite. na hm. naprove a týny na korme. Hm. Odchod! Rozkaz, Rozkaz kapitán. ešte že sme to stihli. Nepobijú sa potom neskôr. Mm. Kým sa priúmývanie dostanú k sebe, prejde ich zlosť a zasa budú kamaráti. To robí len tá nečinnosť, ale na závažný problém, ktorý stojí za úvahu. Myslíte to, kto je dôležitejší a potrebnejší? Mm -hmm. mm. Nad tým mudrujem za každým, keď verbujem chlapov do posádky. Lebo podľa zásluhy by mal ten dôležitejší dostať aj väčší podiel zo zisku. Viete, často sa vrávi aj to, že veľkí ľudia sú dobráci a malí sú zlostníci. Ale nie je to niekedy aj naopak. Hey, tieto otázky nás, pán Gulliver, čo skoro prestanú trápiť, myslíte? Viem, budeme mať iné starosti. Vidíte tú kovadlinu na obzore? Myslíte ten mrak? Áno. Mrak, čo vyzerá ako kovadlina. Blíži sa búrka. Kapitán! Tu má hliadka! Hlásim výchrový mrak na obzore! Viem o ňom! Zlezte z koša dole! Mustvo na stožiare a skasať plachty! Všetko na palube uviazať a upevniť! Pripravte sa na náraz vetra a prvej búrkovej vlny. Milý doktor, radšej na chote do podpalubia. Chcel by som to vidieť, ešte nikdy som ozajstnú morskú búrku nezažil. Tak teraz ju zažijete a poriad. Búrka obrovskou pesťou vetra a spenenej vody prútko udrela do provy našej lode. Bolo to ako keď rozúrený bík vrazí z celej sily do práchnivého stĺpa ohrady. Loď zaprašťala, zastenala a odletela na bok ako pierko. Vietor driapal plachty a vlny ako veľké hory sa prevaľovali cez palubu. Loď poletovala po rozbesnenej hladine ako škrupinka. Doktor River, tak ako sa vám páči búrka? Je to krásne a hrozné zároveň. A radšej sa priviešte, aby vás vlna nesvietla do mora. Tormidlo povolné! Povolné! Zlomilo sa ráno! Pozor na palube! Uvoľnené ráhno! Uvoľnené ráhno. Také uvoľnené ráno je počas búrky na lodi veľmi nebezpečné. Hrubé dlhokánske browno, ktoré vysí iba na lanách a vietor ho bláznivo hojda. Poletuje sotva meter dva nad palubou. Keď niekoho zasiahne, bude mať šťastie a prežije. Hej Brandon, pozor na to ráno! Kapitán Brandon je ranený, zasiahlo ho ráno! Pošlite sem doktora! Už idem! Vydržte! Doktor Gulliver, dávajte pozor, aby to ráhnu nezasiahlo aj vás! Odrešte niekto laná na tom Brandon! Brandon! Počujete ma? Brandon! Doktor, pozor! A! Ah! Zatmelo sa mi pred očami. Kolko som bol v bezvedomí, neviem, ale keď som sa prebral, búrka ešte stále zúrila. A keď sa naokamik roztrál hustý závoj hmlí, čo obkolesovala loď, to, čo som zbadal ani nie na pol námornej míle odprovy lode, mi zastavilo k Z celej sily som zreval, aby som varoval kapitána aj ostatných. Kapitán, kapitán, pred nami je útes. Priamo pred nami. Ženíme sa rovno naň. Otočte korvino, kapitán. Len pokoj, doktor Gulliver. To sa vám iba niečo zná. Len pokoj pokoj. Otočte ho na pravobok, či na bok Otočte ho hoci kam. Len preboha otočte kormidlo, lebo je s jamen. sa roztrepe na márne kúsky. Pripravte záchránim čelný. Tak si jeden odviažem. Aspoň ja sám sa v ňom zachránim. Myká sa ako ryba. ja udržím. Pustite ma! Týchajte ma! Šianci! Sami nič nerobia a mňa ani len nedovolia nič spraviť pre svoju záchranu. Držte ho, držte ho. Dajte mu napiť. Dini! Nech sa upokojí. Dini, podaj súdok na vodu. Súdok na vodu. Ano, to je ono. Uviežem si k opasku prázdny súdok na vodu a skočím do mora. Súdok ma aspoň trochu udrží nad vodou. Rýchlo, rýchlo, úte sa blíži. Ešte jeden úzol. A môžem skočiť cez palubu. Bix, Bix, pomôž mi. Sám ho neodržím. Týtosím. A... Ááááá. Voda. Všade vlny. Nič nevidlo. Pomoooc! Ďakujem. Keby som aspoň vedel, ktorým smerom plávať nus ani nadechnúť sa poriade nedá vlny sa mi prelievajú cez hlavu tato je tu žím nejaká čierňava tmavé oblisy pošlo zem áno je to zem zem keď to slbno ťahá zpäť na more musím sa odjať odniezať už Preležím povrazieť! Musím! Musím to plávať! Na breh! Už som sa v duchu lúčil so životom, lebo som bol unavený a nevládal som plávať. V tom som naraz pocítil pod nohami zem. Veľmi dlho som kráčal a prebíjal sa cez vlny príboja na breh, pretože pličina dosahovala ďaleko do mora. Keď som sa konečne vypotácal na piesčité pobrežie, bol som úplne vyčerpaný. Hej! Hej! Je tu niekto? Som stroskotanec, potrebujem pomoc! Je tu tmáko v rohu. Nič nevidím. Ale tu ako hmatám je tuším tráva. No. se už si morské vlny nezasahujú ani za prílivu. Ak, tu si môžem trochu oddychnúť. Ráno sa poobzerám po pobreží. Možno sa okrem mňa ešte niekto zachránil.